ان لِكُلِّ نَبِيٍّ أُولَاتٌ مِنَ النَّبِيِّينَ وَأَنَا وَلِيٌّ مِنْهُمْ أَبِي إِبْرَاهِيمُ وَخَلِيلُ رَبِّي ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ أُولِي النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ رواه الامام الترمذي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواه الامام مسلم Leo insha Allah tutaishi hadithi hizi mbili. Hadithi tunayoanza nayo hadithi hii inaungana na aya zilizotangulia tulizoisoma katika darsa iliyotangulia. Ni vizuri tukapata tarjama kwanza ya hizi hadithi kisha tukaja kuelewa ufafanuzi wa ibn Mas'ud na kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud Allahu anhu Allah amuye radhi kwa sababu yeye huyu ni sahaba na istilahi iliyozoeleka anapotajwa sahaba tunasema radhi Allahu anhu na istilahi hii hawakuitengeneza masahaba wenyewe bali istilahi hii imekuja ndani ya Qur'an Allahu anhum Allah amewaridhia kwa hiyo anapotajwa sahaba tunamuombea dua kwa kusema Allahu anhu kama ambavyo anapotajwa mtume tunasemaje sallallahu alayhi wasallam hapa nina swali. Istilahi ya kusema sallallahu alayhi wasallam au hii sentensi ya dua inafaa kuisema kwa mitume wengine au ni kwa mtume Muhammad peke yake? Hmm. Ni maalum kwa mtume Muhammad peke yake na mitume wengine wakitajwa tukisema Ibrahim imezoeleka hivyo lakini hii dua ni kwa mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo yafaa kusema Musa sallallahu alayhi wasallam Isa sallallahu alayhi wasallam au hakaza na mitume wengine tuko pamoja anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amesimlia abdullahi ibn mas'udi Allahu muaradhi kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallama qal amesema inna likulli nabiyyin haqiqatan ana kila nabii ulatan minan nabiyyin kila nabii anao ulatan neno ulatan maana yake muayidin, na muhibbīn wa nāsirīn hakika kila nabii anao vipenzi wake anao wenye kumpenda na wenye kumnusuru haya maneno mtuma anasimulia anasema kila nabii ana vipenzi wake wenye kumpenda na yeye anawapenda na wenye kumnusuru wa ana na mimi mtume wenu walii minhum kipenzi changu katika hao manabii abi ibrahim ni baba yangu ibrahim wa khalilu rabbi ambaye naye ibrahim huyo ni kipenzi cha bwana wangu mola wangu mlezi allah hadithi meleka aliposema maneno haya thumma qaraa kisha mtume akasoma aya hi inna aulanaasi biibrahiim lalladheena ttaba'uuhu wa haadha an-nabiyyu walladheena aamanu wallahu waliyyul mu'mineen inna aulanaasi biibrahiim hakika watu wenye haki zaidi na nabi Ibrahim lalladhina taba'uhu ni wale wafuasi wake walio muamini wakamfuata hao ndiyo wenye haki naye zaidi wa hadha nabii kisha mtume huyu anatajwa mtume gani hapo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waladhina amanu kisha na wale walio muamini mtume huyu kwa hiyo watu wenye haki zaidi na mtume Ibrahim ni wafuasi wake kwanza namba moja, 2. mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana haki zaidi Nabi Nabii Ibrahim. 3. waamini katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hao niyo wenye haki zaidi. Haki ipi? Haki ya kujinasibisha naye, haki ya kuifuata mila yake, haki ya kumpenda kwa sababu yeye ni Abul ambia. Ni baba wa manabii wote, bali yeye ni Imamul Hunafa ni kiongozi na ni imamu wa wacha Mungu wote wasiomshirikisha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala Wallahu waliyul mu'minin na Allah ni kipenzi ni rafiki wa waumini wote Hadithi amepokea al-Imam at wa an Abi Hurairata na hadithi nyingine kutoka kwa Abu Huraira رضي الله عنه قال رضي الله زمنديه اامسى ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اامسى متومه الله صلاه وسلام زمنديه ان الله حقيقه يا الله لا ينظر الى اجسامكم حتى ظمي في ويليلي فينو حقيقه الله Hatazami viwili hivyo Wala ila amwalikum na wala hatazami mali zenu Walakin lakini yandhuru ila qulubikum Allah natazama kunako nyoyo zenu wa a'malikum na matendo yenu Hadithi imepokewa na imamu Muslim ni tarjama ya hadithi hizi mbili ambazo tutaziishi katika darasa yetu ya leo sasa twende kwenye ufafanuzi kidogo ili tupate kuielewa topic yetu ya leo hadithi imeanza anasimlia sahaba mtukufu abdullahi. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama amesema Inna likulli nabiyin ulata minan nabiyin wa inna waliyi abi wa khalil rabbi kisha akasoma hiyo aya Tunasema ilikuwa mara nyingi sana Mtume sallallahu alayhi wa alihi Wasalam anaifasiri Qur'ani kutumia hadithi. Na hii ndio tafsiri namba moja. Anaisoma aya kisha anaifasiri kwa hadithi. Au anazifasiri hadithi zake Mtume sallallahu wa wasallama kwa kuziunganisha na aya katika Qur'an kwa malengo ya kuiweka wazi. Qur'ani eleweke au hadithi kuambia kwamba hadithi hii inafasiri aya hii katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Mfano wake ni hadithi nayo leo. Katika hadithi hii mtume anasema inna likulli nabiyin Hakika kila nabii anao vipenzi anao wenye kumsapoti anao wenye kumnusuru miongoni mwa manabii kila nabii anao wanaomsapoti na kumnusuru na kumpenda miongoni mwa manabii kisha kasema wa inna wali abi wa khalilu rabbi na hakika mimi Mwenye kunisapoti na kuninusuru na kunipenda zaidi miongoni mwa hao manabii ni baba yangu ambaye baba yangu huyu ni kipenzi wa Allah ambaye ni Ibrahimul Khalil alayhi salatu wasalam. Hii ni hadithi, ni maneno, ni masimlizi ya Mtume swalla salam. Kisha masimulizi haya akayafasiri kutoka katika Qur'an. Hapa anayatia nguvu na kuyasapoti maneno yake kwa aya ndani ya Qur'an ndio akasoma aya ya 68 katika surati Ali Imran pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam akinukuu aya Allah anasema inna aulan nas bi ibrahim hakika watu wenye haki zaidi na nabii Ibrahim lalldhinat taba'uhu kwa hakika ni wale waliomfuata Waliofata da'awa yake Waliofata ulinganizi wake Hawa ndio wenye haki zaidi na yeye hawa ndiyo wenye haki zaidi ya kujinasibisha kwake hawa ndiyo wenye haki zaidi ya kubeba dini yake aliyokuja nayo humul ladhina amanu bihi ni wale waliomuamini na wakamfuata katika zama zake na baada ya zama zake inna aula'an nas bi ibrahim lal hakika watu wenye haki zaidi ya kujinasibisha na nabi ibrahim ni wale waliomwamini na wakamfuata kwenye zama zake na baada yake kisha wa hadha anabi na mtume huyu anaashiria mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanao wachuoni wanasema kila nabii aliyekuja baada ya nabiullahi Ibrahim anazingatiwa ni katika watoto wake na ndiyo nabii Ibrahim wanaitwa abul Ambiya, baba wa manabii na hasa ukizingatia wengi katika manabii wabani Israel, ni katika kizazi cha nani cha Ibrahim alayhi salatu wasalam ndio maana hii laqab amepewa kwa sababu hiyo na nikikutoe ni kidogo mayahudi kwa kuwa manabii wengi wametoka katika bani israeli waliamini hivyo kwamba wao ni viumbe bora ni watu wabora kwa hiyo hata Mwenyezi Mungu anachagua manabii kutoka katika wao kwa sababu ya ubora wao na hata ilipokuja bishara ya mtume wa mwisho atakayekuja ambaye ni mtume Muhammad salam wakaamini atakuwa ni katika wao lakini kwa kuwa Allah Jalla wa Ala haithu haythu yaj'alu risalatahu, yeye anajua ujumbe wake apeleke wapi, akamchagua mtume wa mwisho awe ni katika warabu. Hilo likawauudhi. Wakamfanyia hasad. Wakaweka maazimio ya kumfanyia vitimbi na kumpiga vita. Kwa nini? Kwa sababu tu sio katika wao. Lakini wanatambua utume wake na, na kumkubali kwamba ni mtume ila wamemkataa tu kwa jeuri. Hata Qur'ani inasema hivyo. Alladhina utul kitaba yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum. Waliopewa kitabu kabla ya Qur'ani watu gani? Si Wayahudi na Manaswara. Yaarifunahu wanamjua sana mtume kwa sababu katajwa kwenye vitabu vyao wanamjua kama wanavyojua watoto wao lakini wamemkata tu takaburan, wa hasadan wamekataa kwa kibri na kumuonea husda. kwa nini awe ni katika warabu na hata watu wa sira wanaeleza mtume sallallahu alaihi alipofika Madina mara ya kwanza watu wa Madina walikuwa wakingojea ujio wake baada ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amewaahidi kwamba atahamia Madina Allah akimruhusu Ikawa wanatoka katika viunga wanatoka ndani ya mji wa Madina wanakwenda mpaka kwenye viunga vya mji wa Madina wanasubiri ujio wa Mtume sallallahu alaihi Salam Paka jioni wanarudi. Hata ikawa siku aliyohamia Mtume sallallahu alaihi wasallama Madina. Wanasema watu wa tarikh wa mwanzo aliyemuona Mtume ni miahudi fulani alikuwa yuko juu yuko shambani kwake juu ya mtende akamuona akajua huyu ndiyo yule ambaye anangojewa akashuka akapeleka taarifa katika mji wa Madina yule mtu wenu mliyokuwa mnamsubiri siku zote amefanyaje amekuja na hata mtume alipofika Madina watu wa Madina ni furaha na shangwe na vifijo katika mji wa Madina wamemkusanyikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Mayahudi wapo pia katika mkusanyiko huo mmoja anamwambia mwenzie hebu mtizame vizuri a huwa huwa hivi ni yeye watazame nini wanazijua alama zake wakamtizama wakamtizama wakamtizama na miongoni mwa Mitihani aliyofanywa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko mtu mmoja alimpelekea swadaka. Mimi ni nimekuja nimekuletia Rasulullah hii ni sadaqa. akamambia sisi manabii mitume hatuli sadaqa. Akasema hiyo moja. Siku nyingine akamweendea na zawadi akambia hii ni hadia ni zawadi mtume akaipokea. Akasema huyu kweli kwa sababu gani wanasoma kwenye vitabu vyao sasa huyu Myahudi anauliza kumuuliza mwenzie baada ya kuwa amemchunguza ndiye akasema haswa, ndiye alafu akamuuliza fama mauqifu kaminhu kama ndiye we msimamo wako ni nini akasema adawatu hu mabaki mimi msimamo wangu nitamfanyia uadui mpaka pumzi zangu za mwisho. Kwa hasadi tu basi. Kwa hiyo walikuwa wanamjua. Sasa Allah Jalla wa Ala anasema inna awla n-nas Ibrahim hakika watu wenye haki zaidi na Nabii Allah Ibrahim lalladhina ttaba'uhu ni wale waliomwamini na wakamfuata na wakafuata sheria alizokuja nazo. Wa hadha nabi na mtume huyu ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu na wale waumini waliomuamini mtume huyu wakamfuata wana haki zaidi na Ibrahim wallahu waliyyul mu'minin na Allah jalla waala ni kipenzi wa waumini wa hadithi imeeleweka kwa hiyo Inna likulli nabiyyin hakika anaye kila nabii ulatan anawafuasi vipenzi wenye kumnusuru katika manabii Wa ana waliy minhum na mimi kipenzi changu katika hao manabii abi Ibrahim ni baba yangu Ibrahim wa khalil rabbi na kipenzi cha Mola wangu Allah kisha akaisoma aya hiyo Bameleka Nam Tayyib Wa an Abi anhu na kutoka kwa Abu Huraira Allah amuheradi kala amesema kala rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema mtume wa Allah rehma na amani zimwende inna Allah la yandhuru ila ajsamikum hakika Allah hatazami viwiliwili vyenu nini maana ya maneno haya maana ya maneno haya ni kwamba inna almi'yara inda Allah hakika kipimo cha thamani ya mtu na ubora wa mtu mbele ya Allah na kukubaliwa mtu mbele ya Allah jalla wa ala laysa bisuwar walashkali waljamali walkamalatil jismania kipimo na kigezo siyo sura Sio uzuri Siyo umbile la mtu hapana sasa kipimo ni nini kipimo yakunu bima yaqirru fil qulubi min imani iman wattaqwa wal kipimo kwa allah cha ubora wa mtu na thamani ya mtu ni yale yaliomo ndani ya moyo wake imani Takuwa matendo mema ambayo matendo haya mema ni zao la imani imani kwanza ikikita katika moyo wake zao la imani huwa ni nini linazalisha matendo mema hiki ndio kipimo na kigezo anachokitazama Allah subhanahu wa ta'ala matendo yaliyokuwa mazuri yanazaliwa na zao la imani hata maneno pia yaliyokuwa ya sawa ni zao la imani. Mtu asiyekuwa na imani hata maneno yake ni ya hovyo. Hachagui aseme nini hapimi. Lakini mwenye imani anayapima maneno yake kabla hajazungumza. Ndio mtume akatufundisha akasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faliyakul khairan khayran liyasmut. Kwa hiyo kumbe mwenye imani anayachunga maneno yake. Mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho aseme ya kheri au nyamaze huna la khairi la kusema nyamaza kul khairan taghnam aw taslam sema khairi utapata faida na kheri hiyo au nyamaza utasalimika Yalaiti tungeliishi mafundisho kama haya kwa hiyo kipimo Narudi kwenye ibara inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum Hakika Allah hatazami uzuri wa viwiliwili vyenu Kwa nini? Takuja kueleza kwa nini? Lakini chukua mfano mmoja Allah alipowazungumza wanafik katika surati al aya ya katika suratul munafiqun aya ya nne Allah nasema. wa idza raaitahum tu'jibuka ajsamuho wa in yaqulu tasma' liqawlihim lakini sasa ka'annahum khushubun musanada. najua hatujaizingatia Qur'ani vizuri lau tungelikuwa tunaizingatia Qur'ani vizuri haya ni maneno mazito sana wa idha raaitahum unajua sura hii ina inafedhesha inawafedhesha Allah anasema wa idha raaitahum napindi ukiwatizama wanafiqi ukiwaona tazama sifa alizitaja Allah subhanahu wa ta'ala tuujibuka ajisamuhum utawapenda kwa muonekano wao wa mili yao sura zao ziko kamili wako smati sana wa yiqulu wakiongea Tasma qawlihim ni mafasaha mno wanaathiri kwa maneno yao lakini sasa kwa sababu nyoyo zao hazina chembe ya imani ni waongo katika maneno yao wakasema wafasiri kwamba hata akili zao zimekuwa ni pungufu kwa sababu walichochagua na walichokiacha wamechukua kilichokuwa hakina faida wakaacha chenye ufaida. kwa sababu wao wameuza dini yao kwa maslahi ya dunia yao kwa hiyo wakazingatiwa hawana akili kila aliyechagua thamani ya kuipata dunia yake iwe ni dini yake hana akili Kwa sababu hiyo Allah kataja wasifu wao ka'annahum khushubun musannada kana kwamba ni, ni magogo au ni mbao zilizoegemezwa Yaani vipi Mti huu ambao umeegemezwa sehemu haukufaa kwa chochote haukufaa kwa kujengea angalau ungeshika jengo tukasema umetupa faida tuma ujengea haukufaa Haukutengeneza feni tukanufaika na ile fenicha. Lipo tu, yani limti ambalo lipo limeegemezwa pahala, halitumiki, halina msaada, lipo tu. Angalia wasifu wa ndani sana ala anazungumza. Ukiwa tazama wako smart, wakiongea watakuroga kwa maneno yao, lakini kwa kukosa imani na kuwa ni waongo na kuchagua khiyari dunia wakauza dini ili wapate dunia mfano wao ni kama gogo liloyegemezwa pale lisikuwa na kazi yoyote wa yaiqulu tasma liqulihim ka annahum khushubun musannada sasa mtume anasema inna allaha la yandhuru ila ajsamikum Allah Subhanahu wa Ta'ala hatazame viwiliwili vyenu. Kwa nini hatazame viwiliwili kwa sababu habari ya viwiliwili ni kwamba ni jambo ambalo wewe huna juhudi uliyoifanya kuwa wewe ulivyo yani sisi tulivyo hakuna aliyefanya juhudi atoke katika sura alionayo. Yupo aliyefanya juhudiio. Naam? Nimeeleweka vizuri? Yaani vile tunavyoonekana kila mmoja, mimi nilivyo na we ulivyo na mwingine na mwingine, yuko aliyefanya juhudi kwamba anataka atoke kama alivyotoka yeye. Hakuna. Kwa hiyo hauwezi kusifiwa kwamba wewe ni bora kwa sababu sura yako ni nzuri apana kama kuna haja ya kusifiwa wakusifiwa kusifiwa nani hapa ni Allah kwa sababu ndio alipanga akakumba hivyo fi ayyi suratin ma shaa rakabak sawa lakini pili swala la sura kusema huyu mbaya huyu mzuri si kweli Allah anasema laqad khalaqnal linsana fi ahsani taqim Alafu wewe unaposema mbaya kigezo cha uzuri ni kipi ambacho sisi wote tutakubaliana kwamba hiki ndio kigezo cha uzuri kwa huyu hiyo huyu ndio mzuri ni kipi Hakuna. Yani, hakuna kitu ambacho ni mutafaka na alai baina wanadamu wote kwamba hiki ndio kigezo cha uzuri hakipo. Na ndio maana Allah la yamdhuru ila ajsamikum. Hatazami bila yenu. Kwa nini kwa sababu hamna juhudi yoyote katika hilo Allah anataka kile ambacho wewe umekifanyia juhudi ndio akitazame kiwe ni kipimo cha kutazama wewe ulifanya na ulijitahidi kwa hiyo unastahili kulipwa Tumelana vizuri Inna Allah la yandhuru ila ajsamiukum Allah jalla wa ala hatazami viwiliwili vyenu wala ila suwarikum wala Allah jalla waala hatazami sura zenu hadithi imekuja katika riwaya mbili hatazami viwiliwili vyenu kwamba pengine huyu ambaye ni mnene ni bora kuliko mwembamba huyu mrefu ni bora kuliko mfupi hatazami hilo wala hatazami sura zenu Hatazami hivyo. Kwa nini? Kama tulivyosema kwa sababu mwanadamu hachagui ni katika sura gani aumbwe au katika umbile gani. Abadan. Kwa hiyo kwa Muislamu mwenye imani uzuri, urefu, ufupi, unene, wembamba, weupe, weusi, hivi vitu havina maana yoyote. Allah akasema inna akramakum indallahi atqakum ikindiyo kigezo Allah anachokitazama ni yale mambo ambayo yamefungamana na utashi wa mwanadamu itikadi matendo yale mambo ambayo ameyafunga mtu katika moyo ya yakadhaa matendo yaliokuwa mazuri kwa hiyo kipimo ni tabia na mwenendo haya ni matokeo ya kile kilichoko ndani ya moyo wake ambacho ni imani na ndio maana wanasema anaweza kuwa mtu anaonekana ni mzuri sawa lakini ana tabia mbaya atakuwa ni mtu bora huyo atapendwa na mtu lakini kuna mwingine watu wakamuona ni mbaya lakini ana akhlaki, njema kila mmoja anazitamani. Sasa kati ya huyu na huyu mzuri nani? <laughs> Tutoe mfano wanake. wanawake. <laughs> huyu kuna mwanamke mashallah mzuri sana lakini anatabia tabia mbaya. Ila huyu yeye si mzuri ila akhlaqi mashallah mcha Mungu, mtiifu, msikivu ni mtu utachagua yupi? Kama unaخيariswa kwamba wako wawili huyu bana appearance yake mashallah Mwonekano mzuri lakini ni muovu kweli kweli bila shaka kimantu kina kiakili unataka yule mwenye akhlaki zilizokuwa njema sio kwa hiyo hiki ndio kigezo kwa sababu na hiki ambacho kinasifiwa yeye hana juhudi yoyote katika kitu hicho uzuri kapewa hajafanya juhudi yoyote wala sababu yote kapewa tu Ila mwenye akhlaki na tabia njema ni kitu ambacho ni muktasab. Anakitafuta mtu, anakiishi, anakiboresha, anakitengeneza. Ispokuwa kuna sahaba mmoja nadhani anaitwa Al-Ashaj Abdul Qais. Mtume sala Allahu alaykum amlimwambia bana una mambo mawili ambayo Allah na mtume wake wanayapenda sema ya rasulullah haya mambo nimeumbwa nayo au yanatokana na mimi mtume akamwambia bali Allah amekuumba nayo akasema alhamdulillah namshukuru Allah ambaye kaniumba katika mambo ambayo yeye Allah pamoja na mtume wake wanayapenda nani anajua ni mambo gani hadithi inasomwa sana nani anajua tumpe zawadi aha Na? sijasikia nini sio jina la mtu hayo mambo mawili aliambiwa tumemtaja Aliambiwa weu una mambo mawili ambayo mambo hayo Allah na mtume wake wanayapenda mno. Akauliza haya mambo ni juhudi zangu mimi unavyoona ya Rasulullah au ndiyo basi bahati yangu Mungu ameniumba hivyo akasema umeumbwa hivyo. Ni yapi hayo? Chanila? <laughs> Sema tu hapo hapo wako watu watakusikia. tabia njema na nini tena ilo moja auwili sasa <laughs> unacheka wewe umetaja moja tu amejitahidi chanila umejitahidi jazakallahu khairan naam subira na uadilifu hapana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alhilmu walana inna fika khaslatan yuhibbuhum Allahu wa rasuluhu wewe bana una mambo mawili Allah na mtume wake anayapenda yapi hayo ya rasulullah akambia alhilmu alhilmu maana yake ni upole walana tu maana yake ni utaratibu malaki kuna upole na utaratibu wewe huna pupa katika mambo hilmu ni upole alafu alanat ni utuvu kat... yani mambo yako wewe sio ya pupa upapuki mambo haya mawili Allah anayapenda na mtume anayapenda na muislam akiruzukiwa tabia hiyo wallahi amepewa kitu kikubwa sana ni kama vile Allah alivyotaja mwenye kupewa hikma wa maiy utal hikmata faqad utiya khairan kathira. mwenye kupewa hikma Allah amempa khair nyingi mno sasa hii pia alhasil ni kwamba tabia mtu anazifanyia juhudi lakini maumbile ana juhudi yoyote mtu anayofanya ni kwamba Allah amechagua akamuumba hivyo inna Allah la yanzuru ila ajsamikum hakika Allah jalla wa ala hatazami viwiliwili vyenu wala ila amwalikum wala allah hatazami mali zenu walakin yandhuru ila kulubikum wa a'malikum lakini allah anatazama nyoyo zenu na matendo yenu imetangulizwa nyoyo kwa sababu gani moyo ndiyo mfalme moyo ndiyo kiongozi ukitengemaa mwili mzima unatengemaa katika hadithi mtume anasema ala wa inna fil jasadi mudga itha salahat salaha aljasadu kulluhu wa itha fasadat fasada aljasadu kulluhu ala wa hiya القalbu. hakika katika mwili wa mwanadamu mudgha panapande la nyama itha salahat Likitengemaa hili pande la nyama likakaa safi swalu hal jasadu kulluhu mwili mzima unatengema kwa hiyo hii hili pande la nyama ndiyo mfalme na ndilo Allah analotazama wa idha fasadat likifisidika likaharibika pande hili la nyama fasadal jasadu kulluhu mwili wote unafanyaje unafisidika unaharibika ala tanabahini na mzinduke wa al pande hilo ni moyo kwa hiyo allah anatazama hapo inna allah la yandhuru ila suwarikum au ila ajsamikum kwa hiyo juhudi zetu kubwa tuwekeze katika kutengeneza nyoyo sio kutengeneza viwiliwili wako baadhi ya watu wamekuwa ni watumwa wa miili yao Utumwa wa mwili ni upi? Yaani unamkuta mtu anahangaika na kiwiliwili chake, anakitengeneza, anakigaramikia kukiweka vizuri, kukivisha, kukinemesha, kukistarehesha. Lakini kiwiliwili ni bodi tu. Mfano wake Unamiliki gari unaangaika na bodi lakini injini huna habari nayo. utakuwa na maana au maana? Ukitazama bodi umeipiga rangi iko vizuri umeiwekea decoration safi lakini injini mbovu haiwezi kwenda popote. Unaweza ukasimama wenye magari akifakari nao ukasema na mimi nimo. Ndio mfano wa haya mabodi yetu tulionayo. Kama moyo umeharibika ili bodi lote halina thamani. Na sisi tumekuwa ni watumwa wa mabodi yetu haya. Unaulisha vizuri mwili, unauvisha vizuri, unaulaza pazuri, yani unakuhangaisha huu mwili, lakini mwili huu ni chakula cha wadudu. Njom mtume katika hadithi anasema Taisa Abdudinar, Taisa Abduldirham taisa abdulqami alhamila taisa manake ameangu, ameangamia ameangukia pua mtumwa wa pesa mtumwa wa mali mtumwa wa mavazi kila fashion inayotoka lazima aipate lazima yani kuna watu wanaangaika kwamba asitokee katika mji kuna mtu anavaa vizuri kuliko yeye hiyo ni moja katika mipango yake muhimu. Asitokee kuna mtu anakula vizuri kuliko yeye, hiyo ni moja katika mambo yake muhimu, lakini hangaiki na moyo wake. Kuhusu usalama wa moyo wake, kuhusu itikadi ya moyo wake, hali ya kuwa kufaulu na kufanikiwa mbele ya Allah Jalla wa Ala ni yule atakayerejea akiwa na moyo ulio salama illa man atallaha biqalbin salim hata kama utarudi kwa allah kiwiliwili kimechakaa na ndivo walivyoondoka maswahaba wameondoka duniani na majeraha wameenda kwa allah mili imejaa makovu ya mapanga mikuki mishari bodi imechakaa kweli kweli lakini moyo ulikuwa salama umebeba aqida iliyokuwa safi inna allaha la yandhuru ila ajsamikum alla hattazami viwiliwili yenu wala ila amwalikum wala hatazami mali zenu kwamba siku ya kiyama kwamba vitakuwa vipaumbele nani alikuwa na mali nyingi duniani la laungelikuwa hivyo karun Allah ametusimlia alipewa mali nyingi mno Kisoma Qur'an huyu bwana Allah alimpa mali kweli kweli Ilimfaa Haikumfaa badala yake nabihi wa bidarihil artu yeye na nyumba zake na mali zake tukamdidimiza ikabaki ni ibra kwa watu mpaka leo katika ummaati Muhammad tunasoma habari zake tunajua kulikuwa na mtu anaitwa hivi matokeo yake ya mwisho alikuwa hivi mali iwe na faida wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar hii mali yenye faida tafuta kupitia vile alivyokupa Allah vikusaidie kuipata nyumba ya akhira ambayo ndiyo bora janna na misingi hii ikikita kwenye moyo huwezi kutaradad. inapotokea fursa hupati tabu. ndio akina Uthmani mtume anatangaza tu mara moja man yujahizu jaisha usra walahul janna anasimama tu mwanba mmoja asemama ana ya rasulullah na niandae jeshi anasema mimi ya rasulullah vipandwa silaha kila kitu mimi nitatoa mtu mmoja tu kwa nini kwa sababu anajua hizi nimezitanguliza huko kwa Allah inna Allah la yanzur ila ajisamikum wala ila amwalikum walakin yamdhuru ila kulubikum wa a'malikum lakini Allah anatazama nyoyo zenu juhudi jamani tuziwekezeni katika kutengeneza nini nyoyo nyoyo tuzitengeneze tuzitibu na maradhi yafuatayo kila mmoja ahangaike na moyo wake kuutibu na maradhi ya ushirikina ukiondoka ushirikina pala pake inakaa nini Ha? Inakata uhidi safi. Iwe ndiyo project yako kuutengeneza moyo wako na familia yako, watoto wako, wakezako. Yaani wewe hili iwe ndiyo mradi wako mkubwa. Kutokana na unafiki. Tengeneza nyoyo zetu kutokana na choyo, kutokana na hasada, kutokana na chuki kutokana yale magonjwa ambayo ni magonjwa sugu hayaponi ila kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala Alisema hapa Moja katika ya zetu Sheikh Kombo alifundi Allah muhifadhi akasema tujiuguze na tujitibu yale magonjwa ambayo eh, kifa yao yamepona kabisa kwa sababu akasema kuna magonjwa ambayo watu watakufa watafufuliwa nayo Akifa mtu na ugonjwa hatari wa kansa akishakufa ndio kapona wakati anafufuka siku ya kiama hatafuka na kensa abadan kwa sababu kilichoumwa ni kiwiliwili kikapelekea amekufa biashara imeisha pale lakini akifa mtu na gonjwa la unafiki, anafufuliwa nalo hivyo hivyo. Gonjwa la ushirikina, gonjwa la hasadi, gonjwa la haya ni magonjwa ambayo unakufa nayo na siku unafufuliwa kaburini kwako unayo. Haya ndiyo magonjwa hatarishi. Yanayotakiwa. Kwa hiyo Allah Allah ndugu zangu kila mmoja aweke mpango mkakati wa kuitibu nafsi yake. Lakini pia juhudi zetu kubwa tuhangaike na vile vitu ambavyo Allah ndipo anapotazama usishurulishwa na vile vitu ambavyo Allah wala hana mpango navyo Hadithi hii natamani tuielewe kwa maana hiyo pana Tu sikilizana. dakika za maswali. Kwa hiyo leo tumesoma hadithi mbili. Hadithi ya Abdullahi ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda Ambayo inaungana na anwani iliyotangulia katika mlango huu tulioanza na aya katika surati Rum kadhalika aya katika surati al na surati annahli ambapo tulisema inafaa kusema anwani kwamba yajibu ala muslimi an yalzama alati allati fatara Allahu an ni wajibu wakila muslim kulazimiana na maumbile sahihi ambayo Allah amewaombia watu tukazisoma aya hizo na hadithi mbili tulizosoma leo kadhalika zinaingia hapo kwamba tusishughulike na vile ambavyo vinatutoa katika asli vinatutoa katika malengo bali tubaki katika asli na fitra ambayo Allah Jalla waala ametuumbia kwa hiyo leo tutasimamia hapo lakini mlango huu ni mrefu ziko ahadithi nyingi na ni kwa umuhimu wake lakini nimeona leo tusome hizo mbili ili tubaki katika lengo tulisema lengo sio kumaliza kitabu lengo ni kwamba tusome tuelewe kile tunachokisoma na kama tunavosistiza siku zote alafu haya tuyahamishe vitabuni tuyaweke katika utendaji wetu na hapo ndipo tutakapopata ile faida ya kukaa darasani kusoma